Hjärtligt välkomna ska ni vara alla nära och lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Idag är det lördagen den 4 oktober 2008 och det här programmet sänds för första gången mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut i eten söndagen den 5 oktober mellan klockan 09.00 och 10.00 och slutligen en andra repris torsdagen den 9 oktober. Mellan klockan 20.30 och 21.30. Och 21 och Ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström. och Jag som pratar heter David Long. Jag är ensam i studion idag. Egentligen skulle Arnold Boström ha varit med men han håller som bäst på med att förbereda sig inför ett sammanträde i Huddinge. Så att honom kommer ni att få höra i radion igen nästa lördag förmodar jag. Under Sverigedemokraternas 20-åriga historia så finns det en del verksamheter som upprätthållits under hela den tiden. Däribland kan nämnas att kandidera i allmänna val naturligtvis, det är det som är huvudsyftet med partiet. Utgivande av en partitidning, SD-kuriren och även flygbladsutdelning och den typen av aktiviteter. Och så även Radio SD faktiskt som har varit med i princip från allra första början. Och Sverigedemokraterna i Stockholm har beslutat att upprätthålla här radiosändningarna åtminstone fram till årsskiftet 2008-2009 och därefter kommer vi på nytt att ta ställning till hur vi ska göra och jag hoppas förstås att vi kommer att fortsätta och att vi kommer kunna göra en del satsningar på att utveckla Radio SD och därmed anpassa oss efter de nya krav och utmaningar som vi står inför. Och apropå SD-kuriden som jag nämnde, ni som är medlemmar i Sverigedemokraterna ska i dagarna ha fått ett alldeles nytt nummer av SD-kuridens pappersupplaga i brevlådan. Jag hoppas ni finner den läsvärd. Våra senaste nummer har fått mycket beröm på sistone. Och du som ännu inte är medlem kan enklast gå in på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se och klicka på stöd oss. Och välj sedan Bli medlem i Sverigedemokraterna, en växande folkrörelse. Det är så att vi är inne i oktober månad och det innebär att den som betalar medlemsavgiften nu blir alltså medlem för hela år 2009. Och medlemsavgiften är numera 300 kronor per person. Sen finns det också möjlighet till familjemedlemskap, det finns livstidsmedlemskap men den typen av information... Hittar ni också på vår hemsida. Eller så kan ni ringa också till partikansliet på 08 50 00 00 50. Ni som vill komma i kontakt med oss här i Stockholms distrikt kan också ringa 08 22 44 77. Ja, jag sa att SD-kriden som sagt har kommit ut i pappersupplagan alldeles nyligen. En av de notiser som finns i den tidningen är... Att vi har sett ett ökat stöd för Sverigedemokraterna. Det har ju eh, gjorts en undersökning av Sentio Research som visar att 17% är inte främmande för att rösta på Sverigedemokraterna i EU-parlamentsvalet. Eh, det är alltså det val som eh, ligger närmast nu den 7 juni nästa år. Eh, det är alltså 8% som kan tänka sig att rösta på det på partiet och eh, ytterligare 9% som eh, svarar vet ej eller kanske. Och det är naturligtvis avsevärt bättre siffror än vad vi hade inför förra i parlamentsvalet Så vi räknar med att gå starkt framåt. Något annat som händer i partiet just nu är att det drar ihop sig till kommunkonferens år 2008. Det är alltså alla Sverigedemokraternas kommunfullmäktigeledamöter och ersättare som kallas till kommunkonferensen den 25 oktober. Kallelse har skickats ut per post till alla ledamöter och ersättare. Och har man inte fått kallelsen av någon anledning så ombeds man kontakta sin kommunförening alternativt partikansliet. Pressakkreditering sker via partiets presssekretariat. Endast akkrediterad press tillåts närvara. Och för att få närvara så kan man kontakta vår presssekreterare Mattias Karlsson. Och det här finns det också information om på vår hemsida. Eh, vad gäller Sverigedemokraternas aktiviteter så kan nämnas eh, i Landskrona. Det var för bara några timmar sedan som det stod i eh, Helsingborgs Dagblad på internet att det var oroligt på rådhustorget i Landskrona. Eh, Sverigedemokraterna håller ett torgmöte på Rådhusgatan i Landskrona mellan klockan 10 och elva på lördag förmiddagen, alltså idag, eh, för er som lyssnar på eh, den ordinarie direktsändningen. Ett antal motdemonstranter har samlats och enligt polisen är det vid 10.30-tiden lite stökigt på platsen. Senare, klockan 20 över 11, så skrevs det på skånskan, fel på sydsvenskan på internet, att ett Sverigedemokratiskt torgmöte i Landskrona avbröts i en timme på grund av att motdemonstranter från bland annat ungvänster Vänster stört mötet. Med visselpipor och burop dränkte motdemonstranterna talet från Erik Almqvist, ordförande i Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, till lika ledamot i Lunds kommunfullmäktige. Mötet återupptogs vid klockan 11.10 efter en timmes avbrott. Nio poliser finns på plats. De har pratat med motdemonstranterna och fått dem att dämpa sig. Ehm, Sverigedemokraterna har tillstånd för torgmöte. Motdemonstranterna har inget tillstånd. Samtidigt har de rätt att demonstrera ändå enligt grundlagen, säger en polis till sydsvenska. Erik Almqvist är kritisk. Vi kommer att lämna in en Gio-anmälan mot polisen. Det är inte acceptabelt att vänta över en halvtimme på att polisen ska avvisa dem som stör. Och det är mycket folk på torget, inte bara demonstranter från Ung Vänster. En äldre dam, närmare 70 år gammal med en liten pudel i kopplet hade gått fram till Erik Armskist och försökt ta mikrofonen ifrån honom men hon motades bort av polisen eh, ganska så märkligt eh, ingripande kan man tycka mot ett eh, grundlagsskyddat eh, torgmöte naturligtvis Ja, för att gå vidare vi eh, nämnde ju vi som var i Radio SD-studion förra veckan att det skulle snart dra ihop sig till Val i Österrike och det är naturligtvis intressant att se hur det går för olika partier i andra länder. Och i tidningen Kulturen så står det då under rubriken om valet i Österrike. Det var det konservativa partiet ÖVP. Deras ledare Wilhelm Molterer som sa det att nu räcker det. Och så kastade han in handduken efter en valförlust på 8,7% i det österrikiska valet. ÖVP hade krävt nyval efter 18 månaders koalitionsarbete med Socialdemokraterna och hade hoppats vinna majoriteten i det österrikiska parlamentet. Men det motsatta inträffade och partiet landade på 25,6 procent, alltså en minskning med 8,7. Koalitionsregeringen, Socialdemokraterna under ledning av Werner Feynman och ÖVPs ledare Wilhelm Molterer bär ett stort ansvar för de högerradikala partierna Jörg Haiders och H.C. Strachets valseger Eftersom nästan var tredje österrikare valde att rösta på ett högerradikalt parti i helgens parlamentsval. De beskrivs som högerradikala då i den här tidningen Kulturen I själva verket är de väl mera nationalliberala kan man säga Ungefär som Sverigedemokraterna i viss mån För första gången i Österrikes historia gick 16-åringar till valurnorna ett valstrategiskt grepp gav utdelning. FPÖ och BZÖ, alltså de nationalistiska partierna, uppvaktade den unga väljarkåren på diskoteken och förmedlade därmed intrycket att de tog den unga generationens framtidsfrågor och ängslan på allvar. Och enligt SORA-institutet så röstade 38 procent av de unga österrikarna under 30 år på ett av de två högerradikala partierna. Och det är alltså Frihetspartiet i Österrike som gick framåt från 11 till 18 procent och sen så den nationalistiska konkurrenten då bz som betyder ungefär alliansen för Österrikes framtid gick fram för från 4 procent till 11 procent så att tillsammans fick de alltså 29 procent och det är i princip lika stort som Socialdemokraterna tillsammans då som också fick 29 procent det här har kommenterats i väldigt många olika tidningar i hela landet. Det finns även på Brysselkontorets hemsida. Så står det då att den socialdemokratiska ledningen i Österrike alltså försökte smeka den EU-kritiska opinionen medhårs med att utlova folkomröstningar varje gång förändringar görs av EUs fördrag. Men flörten med EU-kritikerna gav dålig utdelning. Istället var det de två starkt EU- och främlingsfientliga partierna som gick framåt. Jörg Haiders nya parti... Allians för Österrikes framtid och Heinz-Christian Strachets så kallade Frihetsparti, FPÖ, gick fram med cirka 7 procentenheter var och fick tillsammans 29 procent. Och sen så repeteras då det här med att efter parlamentsvalet 99 så bildade de konservativa regering tillsammans med Frihetspartiet som då leddes av Jörg Haider och drog på sig en stormvåg av protester från övriga EU det var alltså då som Österrike mer eller mindre boykottades av resten av EU på ett synnerligen osmakligt sätt får man nog att säga. Däremot så var man ju tvungen att avbryta de här boykotterna. Man skickade dit tre så kallade visemän som skulle se efter om de mänskliga rättigheterna efterlevdes. Och det visade sig att det gjordes det är ju faktiskt i Österrike i till och med större utsträckning än i resten av EU. Eh, huvudtipset avslutas Då här på Brysselkontorets hemsida eh, Bland politiska bedömare Att den socialdemokratiska partiledaren Werner Feynman kommer att eh, Bjuda upp Folkpartiets Österrikiska folkpartiets nya ledare Josef Proell Eller hur det nu uttalas I den politiska Wienervalsen Så att det blir alltså en förnyad koalition Mellan de partier som förlorade Väldigt mycket på den senaste koalitionen Och det kan ju rimligtvis bara Gynna de nationalistiska krafterna ytterligare, hoppas jag. Nyvalet i Österrike står i Trelleborgs allehanda under söndagen förra veckan. Alltså blev en triumf för extremhögen. De kallade för extremhögen. De två ytterlighetspartierna FPÖ och BZÖ fick tillsammans 29%. Procent. Och sen skriver de någonting intressant här. Svenska politiker gör klokt i att noggrant studera utvecklingen. Valet 2010 kan mycket väl resultera i att Sverigedemokraterna tar sig över riksdagens 4%-spärr och skapar en situation liknande den i Österrike. Där varken höger- eller vänsterblocket uppnår egen majoritet. Och det avslutas också i Teleborgs ärliga handla. Samma artikel avslutas med att här i Sverige riskerar vi att de mindre, mindre än två år ställas inför en liknande situation. Ett borgerligt vänsterblock som, och ett högerblock som båda saknar egen majoritet. Med det populistiska extremhögerpartiet Sverigedemokraterna som joken i leken. En möjlig väg ut är ett blocköverskridande samarbete, vilket är ovanligt men knappast unikt i Sveriges historia. En sån lösning är i vart fall klart mer smaklig än den anpassning av den egna politiken till Sverigedemokraternas som frästar partierna både till höger och till vänster. Ingen nämnd, ingen glömd, skriver de i Trelleborgs Alejandra. I dagens nyheter har det också uppmärksammats och man förfärar sig naturligtvis över att de nationella går framåt. Men sen så en analys, den händelse som ser ut som en tanke Att de nordiska länder som bedriver den starkaste mittenpolitiken, nämligen Danmark och Norge Också är de som har starka populistpartier i, i populistiska partier I Sverige har motsättningen mellan höger och vänster åtminstone retoriskt sett varit starkare Och grogrunden för renodlat populistiska partier har hittills varit svagare med undantag för det monströsa 90-talet. Men samma vakumsug mot mitten finns ju också här. Det må se ut som en paradox men jakten mot det politiskt ofarliga mitten öppnar för populism och främlingsfientlighet. Som det enda alternativet till maktetablissemanget. Demokratin mår bäst av tydliga alternativ. Kompromissen må vara dess livslust men inte dess slutstation. Ja, ett nytt alternativ Det är just vad Sverigedemokraterna är Och Sverigedemokraterna är det nya Tydliga alternativet i svensk politik Och det är just det som Är den naturliga utvecklingen Befintliga partier som har funnits för länge De börjar slåss På mittfältet Och då dyker sådana partier som Sverigedemokraterna Upp som det nya tydliga alternativet Och det är också därför Vi går så väldigt starkt Framåt naturligtvis Och det går som sagt starkt framåt, som jag har nämnt, i Österrike. Det gick ju framåt också i Italien alldeles nyligen. Där den delvis nationalistiska regeringen under Silvio Berlusconi återtog makten efter att ha blivit av med den samma år 2006. Den här regeringen styrde ju Italien under åren 2001-2006. Och det var den mest framgångsrika regeringen någonsin i Italien, under efterkrigstiden i alla fall. Och sen förlorade man ett val då med minsta möjliga marginal. Och sen så vann man år 2008 då ett nyval. Det var en jordskredsseger. För dels Berlusconis Forza Italia, Gianfranco Finis Nationella Alliansen och Umberto Bossi Lega Nord. Och det är ju framsteg som naturligtvis inspirerar även oss här hemma i Sverige. Ja, etablissemanget gör klokt i att... Se upp och eh, vi tar nu en liten musikpaus på temat. Mm, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och musiken ni hörde var Björn Schips som sjöng Akta dig. Eh, jag tänkte avsluta det jag pratade om tidigare om valet i Österrike med att säga att eh, det skrevs en eh, artikel i Hallandsposten med rubriken Samverkan mot populister. Det är en ledare för övrigt Det bråkas rätt mycket i svensk politik om vad som kommer hända om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen efter valet 2010 och blir ett vågmästarparti Ingen tror dock att Sverige kommer hamna i den situation som Österrikes väljare försatt parlamentet i Att Österrikes väljare skulle ha försatt landet eller parlamentet i någon tråkig situation Det tyder ju faktiskt på att skribenten hyser ett visst väljarförakt skulle jag vilja säga och så kallar han då naturligtvis Frihetspartiet och förbundet för Österrikes framtid för ytterlighetspartier. Och att han konstaterar ändå att var tredje österrikare röstade på ett, som han säger, då, främlingsfientligt parti. Dessa siffror skrämmer. också den typen av sätt att uttrycka sig som etablissemanget ofta har. Och så ställer han sig då frågan, går vi alla mot en framtid där var tredje väljare inte tror på mångfald och öppenhet? Nej, det tror jag inte. Men däremot så tror jag nog att vi går mot en framtid där majoriteten inser att massinvandring och mångkultur är till skada för samhället såväl ekonomiskt som kulturellt. Och att man helt enkelt får ta och rösta på något parti som vill motverka den utvecklingen. Jag tänkte gå vidare med lite uttalanden och utspel som vi har gjort i partiet. Det skickades ett pressmeddelande för någon vecka sedan. Det var Sten Andersson, kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö. Han som var för detta moderat riksdagsman och gick över till Sverigedemokraterna 2002. Han har då skrivit att Repalu och vänsterkartellen borde skämmas, be om ursäkt och betala med egna pengar. Precis som Sverigedemokraterna och den övriga oppositionen hela tiden varnat för slutade European Social Forum i kravaller och förödelse. Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö, Sten Andersson, menar att Malmöborna redan lidit nog av de styrandes omdömeslöshet och att partierna i den styrande vänsterkartellen därför borde betala reparationerna av skadorna med egna pengar. Trots att ESF tidigare resulterat i kravaller, trots att extrema organisationer fanns bland arrangörerna och trots upprepade varningar från oppositionen så valde Ilmar Repalu och den övriga vänsterkartellen att bjuda in de här extremisterna till vår stad och att ge dem 2,5 miljoner kronor av Malmöbornas pengar. De borde skämmas och personligen be om ursäkt till de privatpersoner och näringsidkare som drabbats av deras ansvarslösa beslut. Min och Sverigedemokraternas bestämda uppfattning är att Malmöborna redan har lidit nog och att vänsterkartellen borde ta ansvar för sin exempellösa omdömeslöshet genom att betala skadorna med egna partistödspengar istället för att använda ännu mer av Malmöbornas skattepengar, säger Sten Andersson. Och Sverigedemokraterna har också gått ut med ett pressmeddelande där det har ställts... Att det har ställts krav på Repalus eh, eh, avståndstagande från extremister. Eh, Sverigedemokraterna kräver svar om bristande polisinsatser och Repalus samröre med extremister är rubriken. I varsin enkel fråga kräver kommunalrådet Sten Andersson, Sverigedemokraterna och fullmäktigledamoten Lars-Johan Hallgren, också Sverigedemokraterna, Svar angående Ilmar Repalus samröre med extremister och den bristfälliga polisinsatsen under European Social Forum. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Repalu angående lämpligheten i att demonstrera tillsammans med militanta extremistgrupper. Lördagen den 20 september, dagen efter kavallerna vid Triangeln, arrangerade European Social Forum en demonstration i Malmö. I demonstrationen deltog Malmös socialdemokrater och kommunstyrelsens ordförande Ilmar Repalu. Socialdemokrat för övrigt. Med i tåget gick även företrädare för den militanta extremistgruppen Antifascistisk Aktion, AFA. Iklädda svarta rånarluvor och bärandes på banderoller med slogans som Vi är fler än du tror och vi har vapen. Och ett annat var Odla ditt politikerförakt tillsammans med en bild på ett knogjärn. AFA är en av landets mest aktiva och mest militanta extremistgrupperingar och klassas av den svenska säkerhetspolisen som ett hot mot rikets inre säkerhet. I organisationens aktivistmanual kan man bland annat läsa följande tips. Citat, om ni ska göra större och mer omfattande saker kanske ni måste kasta eller bränna era kläder efteråt. Exempelvis om det är blod på kläderna. Nedan följer ett axplock av AFAs verksamhet de senaste åren. 2001. AFA är drivande i planeringen och samordningen av våldsamheterna i samband med EU-toppmötet i Göteborg. 2005. AFA attackerar en demokratisk middagstillställning utanför Växjö med tårgas, järnrör, yxor och knivar. 18 middagsgäster skadas, däribland SD Malmös politiska sekreterare Mattias Karlsson och nuvarande kommunfullmäktigeledamoten Emma Westergren som medvetslös fick föras till sjukhus med svåra andningsproblem efter att ha sprayats med tårgas. 2006. Två AFA-aktivister döms för försök till grov mordbrand efter att ha placerat ut en tidsinställd brandbomb på en McDonalds-restaurang i Nyköping. Och 2007. AFA attackerar svensk näringslivslokaler i Stockholm med brandbomber. Man hotar också en domare i migrationsdomstolen och hugger en yxa i mannens dörr. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Repalu. Anser du det vara lämpligt att du som kommunens högsta företrädare demonstrerar tillsammans med militanta extremistgrupper? Det är alltså den fråga som Sten Andersson, Sverigedemokraterna, ställer. Och sen så kommer vi då till Lars-Johan Hallgren. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Repalu angående kritik mot polisledningen mot bakgrund av bristande insatser i samband med kravallerna vid triangen. Fredagen den 19 september arrangerade den vänsterextrema organisationen Reclaim the Streets en icke-tillståndsgiven manifestation i området vid Triangel i Malmö Trots att manifestationen urartade i kravaller, stenkastning och misshandel fick det stora antalet poliser som fanns på plats order om att inte ingripa och att till och med ta av sig sina hjälmar Beslutet att inte ingripa mot de vandaliserande vänsterhuliganerna väckte stor ilska och frustration hos de tjänstgörande polismännen och kvinnorna som i efterhand har anmält ledningen till huvudskyddsombudet för flathet, inkompetens och dålig planering. Även ur ett kommunalt perspektiv tog det vara högst uppseendeväckande att polisledningen av rädsla för repressalier medvetet avstår från att reagera när malmöbor misshandlas och privatpersoner och näringsidgare i kommunen får sin egendom förstörd. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Repalu. Har kommunledningen för avsikt att framföra kritik till polisledningen med anledning av beslutet att inte ingripa mot de vänsterhuliganer som misshandlade personer och vandaliserade egendom i samband med Reclaim the Streets-manifestationen den 19 september 2008? Undertecknat Lars Johan Hallgren. Ja, eh... Nog om detta kommer in på lite andra politiska uttalanden från Sverigedemokraterna efter nästa musikpaus. Det blir Bellman för övrigt. Varsågoda. Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. och Det var Sven-Bertil Taub som sjöng Febus förnyar, en av Fredmans epistlar skrivet av Bellman. Jag tänkte läsa upp en insändare som Johnny Skalin och Håkan Aslin, Åslin förlåt mig, Sverigedemokraterna i Sundsvall har fått in i Sundsvallstidningen. Den har också publicerats på sdqi hemsida på internet. Talesättet att ta seden dit man kommer gäller inte längre. Istället talas om integration vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, ska integreras i någon slags mångkultur. Exempelvis har krav rests och på flera skolor genomförts att svenskar inte ska få fira Lucia, äta griskött på skollunchen eller fira skolavslutningar i kyrkan. Diskrimineringsombudsmannen anser även att adventsljusstakarna inte är så oskyldiga som de ser ut. Och den kristna salmen den blomstertid nu kommer anses upplevas som diskriminerande mot icke-kristna. Utöver dessa exempel har också yttrandefriheten vid vissa tillfällen begränsats. Man har underställt sig krav från muslimer att få särskilda badtider bara för kvinnor. Bland annat i en simhall. Och i november har Sveriges Television beslutat att visa halal-tv. Som om inte detta vore nog föreslår EU dessutom att sharia domstolar ska införas. I Stockholm har ett fackligt center för papperslösa öppnats där organisatörerna bland andra LO- Öppet meddelat att det skulle bli en skandal om polisen tilläts åka till centret för att utvisa illegala invandrare. Förutom detta planeras också vårdcentraler för invandrare, en speciell bank för muslimer och i Göteborg vill en kommunpolitiker från Moderaterna till och med skapa skattebefriade förorter. Som ett alternativ till denna politik förespråkar Sverigedemokraterna en ansvarsfull invandringspolitik med assimilering som integrationsmodell. Vilket går ut på att det är invandrarna som ska anpassa sig till det svenska samhället. Som ett led i vår assimilationspolitik som för övrigt tillämpades i Sverige fram till mitten av 70-talet föreslog vi i måndagens fullmäktige att för det första besluta om att införa ett principbeslut om att Sundsvalls kommun ej ska gå vidare med de mångkulturella kraven genom att även byta ut de svenska lovdagarna. Exempelvis mot muslimska Eid al-Fitr-lov. Samt för det andra att om kommunen redan under motionens beredningstid infört mångkulturella lovdagar riva upp dessa. Trots att samtliga partier röstade ned motionen klev endast Socialdemokraterna upp i talarstolen. Avslagsmotiveringen löd att SD endast slösar partistöd samt tjänstemännens och de övriga politikernas tid när vi jobbar med dessa frågor. Utspelet kan endast tolkas på tre sätt. Att SD är det enda parti som anser att det är invandrarna som ska anpassa sig och inte tvärtom. Att den som anser att skolans lovdagar ska vara baserade på den svenska kulturen slösar politikernas och tjänstemännarnas tid samt att det faktiskt finns planer på att införa mångkulturella lovdagar i kommunens skolor. Skriver alltså Johnny Skalin och Håkan Oslin för Sverigedemokraterna i Sundsvall. Och det här är naturligtvis den typ av arbete som vi bedriver i de flesta kommuner där vi är invalda. Eller alla skulle jag säkert tro. Och också kommer att göra i riksdagen när vi väl sitter där. Sen är det så att det har tillsatts en grundlagsutredning och det uppmärksammades i Svenska Dagbladet idag den 4 oktober. Att kommuner ska kunna utlysa nyval. Faktar, I faktarutan står det då först att 10% av invånarna ska kunna tvinga fram en rådgivande kommunal folkomröstning. Det förslaget eh, finns det ett enighet om i grundlagskommittén som Svenska Dagbladet tidigare har berättat. Eh, och då så tar de då upp i den här artikeln att i Upplandsbro blev det i valet 2006 dött lopp mellan de borgerliga och de rödgröna. Sverigedemokraterna hamnade i en vågmästarställning. I nästan två månader rådde politiskt kaos i kommunen. Man försöker där skuldbelägga Sverigedemokraterna och menar att eh, vårt fel att det blev kaos. Men eh, naturligtvis var det inte Sverigedemokraternas fel och det vet väljarna mycket väl dessutom. Och eh, Längre ner så nämns det också det här att eh, man vill kunna utlysa nyval som sagt. Men eh, en man vid namn Anders Flanking understryker att det inte handlar om att stänga ute vissa partier från politiskt inflytande- det blev aktuellt på grund av Sverigedemokraterna då ett antal kommuner blev handlingsförlamade. Återigen ett försök att skuldbelägga oss alltså. Men det är så att den här typen av nyval de har ju inte missgynnat oss tidigare. I alla fall det blev ju nyval i Orsa år 2003 kanske ni kommer ihåg. Efter att 2002 års val blev överklagat av pensionärspartiet SPI på orten. Och de stora partierna mobiliserade stort. De skickade dit regeringsföreträdare och riksdagsledamöter och det var en enorm kampanj och ett enormt pådrag och större delen av media i Sverige var väl där också. Och Sverigedemokraterna gick framåt. Vi befäste vår ställning, vi behöll det mandat som vi hade vunnit i valet. Och alla förhoppningar om att det här nyvalet då skulle leda till att Sverigedemokraterna skulle gå tillbaka eller så, det kom utvis på skam. Sätt ur etablissemangets synvinkel ja, Jag tänkte gå vidare med några korta notiser eh, Invandrarungdomar trakasserar eh, Det är från SD-kuriren på nätet för övrigt Publicerat eh, idag, tidigare under eh, lördagen På grund av gäng fruktar äldreomsorgens personal på Kronogården i Trollhättan För både sina egnas och de äldres liv sedan förra året härjar invandrargäng kring Kronogården. De skjuter in, skjuter in i lägenheter, anlägger bränder och uppträder hotfullt mot personalen. Vilket har fått de anställda inom hemtjänsten att aldrig gå ensamma till jobbet. Inte heller brandmännen har fått vara i fred utan har istället tvingats söka poliseskort för att släcka bränderna. Och de vakter som har anställts har inte vågat kliva ur sina bilar. Personalen och de äldre har istället fått klara sig själva. Kommunals ordförande Lennart Andersson har till Trollhättans tidning uttalat sig att han är kritisk till Trollhättans kommuns agerande och till att ungdomarna saknar all etik och moral. Lennart Anderssons recept för att få stopp på händelseutvecklingen är att det får bli slut på daltet, som han uttrycker sig. De här ungdomsgängen riskerar inte bara våra medlemmars liv utan också livet för våra åldringar. De borde inte få gå fria. Nej, det kan jag väl hålla med om. Det borde de inte. De kanske rent av i många fall inte borde uppehålla sig i landet. Utvisad man anhållen är en annan rubrik. När polisen i Södertälje stoppade en bil för kontroll var det en dömd och utvisad brottsling som satt bakom ratten. Mannen sitter nu anhållen för olovlig vistelse i Sverige. Mannen som sitter anhållen har tidigare dömts för brott i Sverige och utvisats. Och anledningen till att han kunde befinna sig i Sverige nu igen Det kan man ju spekulera i Men det är klart att våra gränser är avsevärt mer öppna nu I och med EU, i och med Schengen Och, och med allt vad den, den delen av globaliseringen har att göra med Och det är klart att det är också någonting som väljarna får ta ställning till I det kommande EU-parlamentsvalet Den 7 juni nästa år då kandiderar som sagt Sverigedemokraterna. Eh, nästa notis. Socialdemokraterna säger villkorslöst ja till Lissabonfördraget. Mona Sahlin meddelar att Socialdemokraterna kommer att rösta ja till EUs nya fördrag, Lissabonfördraget. LO-kongressen har tidigare krävt att godkännandet av fördraget skulle skjutas upp till dess att regeringens utredning om den så kallade Lavaldomens konsekvenser för arbetsrätten i Sverige presenteras. Socialdemokraterna väljer dock att redan nu villkorslöst säga ja till Lissabonfördraget. Och det här Lissabonfördraget har ju Sverigedemokraterna för övrigt bedrivit en hel del kampanjer emot. Det innehåller sådant som verkligen kommer att inskränka Sveriges frihet och oberoende. Och det kommer att i allra högsta grad öka överstatligheten. Så att mycket makt kommer att flyttas till Bryssel om Lissabonfördraget blir godkänt. Ja, jag kommer att återkomma med lite mer av vad partiet sysslar med efter ytterligare en kortare musikpaus. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Det ni hörde nyss det var Charlotte Nilsson som sjöng Tusen och en natt. Jag tänkte ta ett ett par korta notiser till från SDQI Miljö, invandring och brottsbekämpning de viktigaste frågorna Miljö, invandringen och brottsbekämpning är de viktigaste frågorna för svenskarna inför EU-parlamentsvalet nästa år enligt en undersökning från EU-kommissionen Dessvärre visar samma undersökning att färre än hälften av alla svenskar säger att de med säkerhet kommer att rösta och inte ens en fjärdedel vet att valet hålls nästa år Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström anser att det behövs fler häftiga politiska debatter om EU och att svenskarna ska bli mer intresserade. Ja, Ska det bli någon debatt där någon uttrycker någon avvikande uppfattning så att det blir någon häftig politisk debatt, ja, då behövs ju Sverigedemokraterna i den debatten naturligtvis. så att Vi får hoppas att de tar det till sig. Och Sedan också att invandrarföretag läggs ofta ner- Enligt en färsk rapport från Nutek startar utlandsfödda oftare företag än infödda svenskar. Och det är ju någonting som det politiska etablissemanget gärna håller fram när de talar om hur positivt det är med mångkultur. Men samtidigt visar samma undersökning att utlandsföddas företag oftare läggs ner jämfört med infödda svenskars företag. Så att man får väl kanske ta och titta lite grann på vad blir summan egentligen av startade respektive nedlagda företag. Sen vad som händer i partiet så är det så att det hålls utbildningar lite varstans i landet och det som har rapporterats hittills är bland annat en utbildning i Göteborg. 2008 är liksom 2007 ett mellanvalsår. Det innebär att det finns tid för mycket annat politiskt arbete än just valkampanjande. I våras genomförde SD Göteborg sin kampanj mot det saudiska moskébygget på Hissingen och därefter har distriktet hållit en SD-grundkurs för nya medlemmar. I lördags var det dags för utbildning igen. Temat för dagen var valen 2009, det vill säga kyrkovalet och valet till EU-parlamentet. Av de 45 kursdeltagarna kom flera från granndistrikten SD West och SD Sjuhärad. Göteborgs aktiva Patrik En inledde det första genom att presentera EUs historia och struktur. Därefter fördjupade sig Christer Makoni, Sverigedemokrat från Borås i såväl Europas historia som de fördrag som slutits i EU genom åren. Han la störst vikt på det nu aktuella Lissabon-fördraget. Christer Makoni gick också igenom Sverigedemokraternas förslag till valplattform inför EU-parlamentsvalet Sen var det Göteborgsordföranden Mikael Janssons tur att ta vid. Den presenterade SD Göteborgs organisation i allmänhet och valorganisationen i synnerhet. Efter lunchen höll Patrik En och Axel Karlsson ett föredrag om Svenska kyrkans historia och organisation med fokus på den politiska organisationen. Vid halv fem då själva kursdagen var slut valde några att åka hem och andra att stanna för att ta en pilsner i partibaren. Ja, detta alltså i Göteborg och jag kan ju avslöja att det planeras att hållas utbildningsdagar även här i Stockholm framöver. Och inom mycket kort så kommer också de som är mycket aktiva i distriktet och sitter på styrelseposter lite varstans runt om i lokala delningar i distriktet kommer att få träffa Jimmy Åkesson ganska snart. Med anledning av just hur vi ska planera upplägget inför EU-parlamentsvalet nästa år. Sen har vi också konstaterat att det är omfattande satsningar på invandrare i budgetpropositionen. I den nya budgetpropositionen redovisade integrationsministern Nyamko Saboni och finansminister Anders Borg ett omfattande åtgärdspaket för integration. Åtgärdspaketet innebär ytterligare satsningar på befintliga insatser för nyanlända invandrare med en förbättrad SFI-undervisning och så kallade etableringssamtal på Arbetsförmedlingen. Budgetförslaget innehåller en total satsning på 920 miljoner kronor per år för att reformera mottagandet av nyanlända. 51 miljoner kronor per år tillförs för kompletterande högskolutbildningar för utländska akademiker under perioden 2009-2011. 61 miljoner till svenska för invandrare och 15 miljoner kronor avsätts fram till 2010 för validering av utländsk yrkeskompetens. Avslutningsvis avsätts 6 miljoner kronor om året för verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans samt ytterligare 6 miljoner kronor avsätts för regeringens initiativ till dialog om hur vi uppnår en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter. Ja, vi har ju av historien lärt oss att den här typen av storslagna integrationssatsningar de leder just aldrig till någonting positivt utan det brukar betyda pengar i sjön i princip. Vi får väl se hur det går med den här satsningen men som sagt erfarenheten talar ju för att det inte blir så mycket positiva effekter av detta. Sen kan jag också meddela er som inte är inne på vår partitidningshemsida så ofta att vår partiledare Jimmy Åkesson han skriver en partiledarkrönika om en del dagsaktuella ämnen och det ser ut som att han har för avsikt att skriva en varje vecka. Så att ni in på www.sdkuriden.se så är det ganska högt upp till vänster väl synligt så kan ni gå in där och läsa. Vad just partiledaren säger. Vi har också haft ett ekonomipolitiskt program ända sedan år 2004. Det programmet, liksom de flesta andra av våra handlingsprogram- har nu reducerats till att kallas för id-dokument. Det handlingsprogram som fortfarande har handlingsprogramstatus- det är invandlingsprogrammet. Och sen har vi även vårt... Eh, –principprogram som då är så att säga, överordnat alla de andra. Eh, men som sagt, sen 2004 har vi haft ett ekonomiprogram– –och eh, eh, vi har också kommenterat alla budgetar sen dess. Vi har kommenterat allt, eh, ja, alla större saker som händer i eh, den svenska ekonomin– –och eh, ekonomiska politiken. Till exempel utförsäljningen av statliga bolag har vi uppmärksammat väldigt mycket– och den senaste höstbudgeten har då kommenterats av Johnny Skalin som för övrigt ingår i den ekonomipolitiska gruppen. Där jag själv är, jag är för övrigt ekonomipolitiskt talesman sedan, sedan just år 2004. Johnny Skalin har då skrivit om den senaste budgeten som sagt. Drygt 32 miljarder kronor av statens överskott används till en rad olika ändamål. Jämfört med förra året tvingas dock regeringen att samtidigt presentera en betydligt dystrare bild av den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten för i år nedrevideras med mer än hälften samtidigt som man spårar tillväxten för nästa år endast ökas med 1,3 procent. Den lägre ekonomiska aktiviteten som man har konstaterat innebär för företagen i sin tur såväl ökade effektiviseringsbehov som lägre personalstyrkor för att klara av att hantera både konkurrens- och minskad privatkonsumtion. Och följden blir då arbetslöshet som riskerar att öka återigen samtidigt som sysselsättningsintensiteten minskar. Det här har också publicerats på SD-Kurirens hemsida men jag tänkte att jag skulle ändå ta sammanfattningen här att det här exemplet med ungdomsarbetslöshet som man då har satsat på att försöka avskaffa det är bara ett av flera exempel på finanspolitikens begränsade möjligheter att stadigt öka sysselsättningen Den generella arbetsgivaravgiftssänkningen är ett annat Där 187 ,50 kronor per månad och anställd knappast kan förmodas rädda kvar någon nämnvärd mängd arbeten Inte heller kan vi anta i ett läge där konjunkturen blir djupare än regeringens bedömning Att regeringens föreslagna jobbskatteavdrag resulterar i en särskilt märkbar långsiktig förändring för sysselsättningen Framförallt kan man ifrågasätta om den sammantagna effekten av budgetförslagets arbetslinje verkligen hamnar på samhällsekonomins pluskonto. Svaret hänger nämligen inte minst ihop med när konjunkturen bottnar. Något annat som vi angriper det är just det här med att man inte har tagit på större allvar den säkerhetspolitiska situation som råder. Inte minst med tanke på vårt rustande så stora land i Öst-Ryssland. Satsningen på försvaret är i budgetförslaget obefintligt. Det hade också varit önskvärt om regeringen hade visat en större vilja att på allvar göra något åt den stadigt ökande kriminaliteten och då inte minst mot det fysiska våldet. Och det har vi också tagit upp exempel på här i sändningen. Budgetförslagets ökade resurser till åklagarmyndigheten, kriminalvård etc. får för förvisso anses vara högst välkomna men som sagt högst marginella. Avslutningsvis hade det även varit på plats att göra en rejäl omställning vad gäller energipolitiken genom en tydlig och konsekvent satsning för att landet så småningom ska bli självförsörjande vad gäller energi. Samtidigt som en samtida frysning av bensinskatten äger rum. Ja, det här är som sagt Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio och den här sändningen börjar, som sagt, ligga närma sig sitt slut. Jag påminner tidigare under sändningen att... Vi är inne i oktober månad, vilket innebär att ni som betalar medlemsavgiften till Sverigedemokraterna nu, er medlemsavgift kommer då att gälla för hela år 2009. Och medlemsavgiften är 300 kronor per person. och Det finns också möjlighet till familjemedlemskap, livstidsmedlemskap med mera. Och det här kan ni läsa om på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se klicka på stöd oss och välj sedan bli medlem i Sverigedemokraterna, en växande folkrörelse. Eller så kan ni ringa till partikansliet på telefonnummer 08 50 00 00 50. Eller vår distriktstelefon 08 22 44 77. Gå gärna in på våra hemsidor också www.sdkuriren.se Det är alltså partitidningens hemsida och även Radio SDs egen hemsida www.radiosd.se Där kan ni för övrigt lyssna på alla radioprogram som vi har sänt de senaste två åren. Och i princip sedan sen december 2006 vill jag minnas att det är. Dock kan ni inte höra musiken där utan musiken måste vi klippa bort av upphovsrättsliga skäl. Vi avslutar som vanligt med lite musik. Men glöm inte att lyssna på oss igen nästa vecka. Då blir det, som jag sa tidigare, troligtvis Arnold Boström som sänder. Det blir just det och tre gringos. Ha det så bra. Hej då.